Așa are o denumire foarte interesantă, ca fiind inima pisalmilor. E șanul care, pentru orice copil a lui Dumnezeu, e cântarea lui de laudă, de slavă, de bucurie și har din partea lui Dumnezeu. În acest psalm 23, sufletul mântuit își are o deplină liniște, mângâiere și odihnă și o încredințare fericită că el este copil lui Dumnezeu. Așa se înțelege când citim despre Ioan, ucenicul, care în noaptea când Domnul a fost vândut, el și-a rezemat capul pe pieptul lui Iisus momentul în care Ioan și-a rezimat capul pe pieptul lui Iisus, trebuie să înțelegem o treabă foarte interesantă cu Domnului. Dorim ca în această seară să ne oprim puțin la acest har al suferinței. A avut Mântuitorul nevoia... Știa că în noaptea aceea avea să fie trădat, vândut și dat în mâinile păcătoșilor pentru a fi răstignit. Simțea nevoia, mai e cineva care își poate rezema capul pe peptul a ceea ce știa el care are inima lui pentru noi oamenii? Deci rezemarea capului Ioan ne vorbește foarte mult. Când un om chinuit, trudit, un om care a avut enorm de suferit, ca și în pildă fiului pierdut din Evanghelie, când s-a văzut din nou primit cu bucurie, cu iubire de către Tatăl său, după chinul și. Viața lui atât de grea și de întunecată pe care el a trăit-o departe de tatăl său, când s-a văzut în brațele tatălui său momentul acela pentru fiul pierdut a avut în suflet acel ce îi va rămâne veșnic pe inima lui ca o pecete, iubirea Tatălui care i-a adus acea odihnă sufletului lui trudit, căci numai iubirea lui Dumnezeu ne poate da acea pace, acea odihnă și acea mângâiere după care noi în această lume fără Dumnezeu simțim nevoia de un astfel de încurajare de credință, de nădejde, de bucurie și cu ajutorul Lui Dumnezeu vom vedea ce cuvânt va fi după rugăciune. Dar trebuie să știm un lucru, că nimic nu se zidește, nimic nu se face, nimic nu ajunge la Dumnezeu decât prin durere. Durerea este un mijloc pentru Dumnezeu, Că tot ce trebuie să rămână pentru totdeauna trebuie trecut prin acest cuptor de foc, care înseamnă suferința. Însă Fiul lui Dumnezeu a trecut prin acest botez al focului. Biblia încă vorbea cu 700 de ani înainte prin Isaia, om al durerii, obișnuit cu suferința. Când creștinul înțelege... Ca viața lui să fie trăită, când încep a trăi viața din Dumnezeu, apare durerea, pentru că trăim într-un trup de carne, de care Pavel vorbește: că carnea se împotrivește Duhului și Duhul împotriva cărnii. Deci, pe data că în tine se duce o luptă, nu numai în noi, ci avem de luptat și cu ce este în afară de noi, învățături străine, duhuri străine, în afară de duhuri și învățături străine, avem a face cu prigoana, cu necazul, cu suferința și care merge până la moarte chiar. Dar toate astea ele fac parte din planul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului omului. Haideți să ne rugăm, Domnule!